Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais 5 Minutos Comigo. E hoje nós vamos de carona com a banda Bad Religion, com um punk rock altamente politizado, The Grey Race. Bom, qual é o punk rock que não é politizado, né? Ramones, talvez? <risos> ok, vamos então nessa... Levada bacana aí, uma música que fala sobre o preconceito racial, né? Preconceito de cor. Lembrando que existem muitos outros, até muito mais velados do que esse, que fazem tanto mal quanto ou mais para nossa sociedade. Que me leva a uma reflexão sobre a condição humana, né? Rejeitar o novo, rejeitar a mudança. Uma coisa que eu sempre procuro manter como uma regra fundamental para a vida, né? Aceitar a mudança, trabalhar com ela, trabalhar a própria mudança interna do que nós somos, do que nós fazemos com a vida, com essa dádiva, respeito à diversidade, o respeito à crença de cada um, as coisas que cada um acredita. Penso que assim como fazemos é, reformas na nossa casa, reformas mudanças na nossa casa adaptá para adaptá-la um, um, para um melhor, uma melhor convivência, uma melhor vivência dentro do nosso lar, nós devemos prestar atenção também ao nosso, à nossa própria condição humana, à nossa própria condição mental e às vezes, sabe que nós apliquemos reformas a nós mesmos, né? Às vezes a mudança de alguma percepção também leva a uma mudança de mentalidade, é uma mudança de ideias. Importante sempre conservarmos os valores, conservarmos bons valores. E acima de tudo, hoje em dia, o respeito à individualidade, à diversidade, é bastante importante isso. Uma lição que levo para a vida toda. Hoje nós vamos numa viagemzinha um pouco mais longa. Eu estou saindo de casa mais cedo para o trabalho. Vou passar para abastecer. Duas musiquinhas no fundo aí hoje. Ambas da banda Bad Religion. As músicas The Grey Race. E a outra música, um punk rock bem levado. Chamado Carolzinho Sexta-feira começando a... O tempo começando a esquentar aqui em Chapecó. Espero que o final de semana seja prazeroso hein, em termos de temperatura. Vai ser bacana, vai ser bacana, muitas coisas para fazer no final de semana. Amigos para ver, eventos para ir. Parando no posto. Põe 50 reais para gentileza É aditivar Combustível subindo, né? Não. Combustível com um preço altíssimo Para ser mais preciso R$2,99 um litro de combustível Tem até uma piadinha que eu gosto de contar que diz que combustível para mim faz tempo que não sobe, É sempre põe 50, põe 40, põe 30, o combustível custa sempre a mesma coisa, <risos> de infame né, a quantidade que esse dinheiro compra de combustível é que é muito menor. dia? 50 reais. É crédito. Muito obrigado, bom final de semana. gravando aí os sons ambiente, essa nossa pequena viagem hoje, vai de abastecer o carro aí, agora eu vou trabalhar, o pessoal de outras cidades que escuta, tem me perguntado, como é que é a cidade de Chapecó, Pô, que sorte você tem de poder fazer um trajeto de 5 a 10 minutos para o trabalho eu digo que eu gosto bastante dessas cidade é uma cidade com mais ou menos 200 mil habitantes bastante calma tem lógico a sua a sua taxa de violência como tem em todo lugar né? alguns bairros um pouco perigosos na periferia mas nada Nada absurdamente violento. Eu ouço histórias do pessoal que faz meia hora, uma hora, até duas horas. Aposto que tem gente que faz até mais para ir trabalhar. E quando eu ouço isso, eu me dou conta de como a qualidade de vida nessa cidade onde eu moro é boa estamos começando agora a ter alguns problemas com o trânsito muita gente que não tinha veículo com possibilidade agora de comprar o seu veículo que é uma coisa boa né mas também gera um pouco mais de de transtorno no trânsito né muitos motoristas é, dos dois lados né os os imprudentes os impacientes pessoal que faz questão de andar na faixa da esquerda a 40 por hora, a 30 por hora, a 20 por hora, como se estivesse passeando em dia de semana, mas também muitos motoristas imprudentes que correm em excesso, o um sinal vermelho e outras coisas bem menos seguras. no fundo o problema das pessoas que desrespeitam as leis do trânsito é o que eu estava comentando antes, né falta de respeito às vezes falta de respeito pelo próximo falta de respeito por si mesmo e em casos extremos falta de respeito pela vida, né Coisas que não se justificam de forma alguma no trânsito, como é, beber e dirigir. Coisas que não se justificam de forma alguma, faltar com o respeito com as outras pessoas no trânsito. Eu vou admitir que às vezes realmente acontecem coisas que deixam a gente bastante transtornado. Mas também não é nenhuma é, justificativa boa o suficiente para você é, baixar o vidro da janela e começar a xingar o outro motorista, né? Assim como as outras pessoas podem cometer erros de vez em quando, a gente também acaba de vez em quando cometendo algum erro, né? Já me aconteceu de algumas pessoas mais impacientes... Começarem a me xingar eu simplesmente levanto a mão, dou um, um sorriso, peço desculpa e sigo meu caminho. Gentileza gera gentileza, né? Você vê tantas barbaridades aí no trânsito, até brigas que resultam em, em mortes, né? Então não, não custa nada a gente ser prudente, ser gentil. Tentar levar uma vida mais suave, né? E aí a mensagem, então. Lembrar sempre do respeito com as outras pessoas, conosco mesmo. Respeitar todas as diferenças que possam surgir. também dá-se ao respeito, né? Para que as pessoas possam ter uma imagem respeitável. Passar uma imagem respeitável da gente mesmo para as outras pessoas. Vocês ficam aí com mais um pouquinho do gostoso punk rock do ótimo punk rock do Bad Religion Quanto eu vou para mais uma tarde de trabalho Fiquem todos bem, tenham todos um bom final de semana Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Vocês escutaram aí no começo do podcast Uma surpresinha para hoje, sexta-feira, termina bem a semana, uma vinhetinha nova. Espero que tenham gostado. Sigam aí.